107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música, 107 Esports, 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que comencem aquesta nostra segona hora parlant del futbol regional i concretament de la primera regional i és que avui debutava la banqueta de la Junquera, Manel Cabezos, en parlàvem el passat dilluns, eh, tenia un partit al camp del Sant Hilari en la darrera jornada de la primera volta i ha aconseguit un empat a dos, un punt en el debut de Manel Cabezos a la banqueta de la Junquera. Per parlar com ha anat el partit tenim a l'altre costat del fil telefònic en el Manel. Manel, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, com com ha anat aquest partit, aquest debut a eh, demanar que veig fos a la Junquera? Bé, bueno, no ha anat bé, però tampoc ha anat malament. Un empat al camp de senyorari, bueno, tal com estem i, i amb tan poc temps per treballar, doncs, pues, bueno, jo el dono per bo. És un camp difícil i petit i bueno, la gent apreta molt els àrbitts i, bueno, bé, estic content un empat a dos, s'ha sumat un punt però amb la situació en la què està l'equip doncs tampoc és a... no sé si és el que s'esperava o no, Manel no, aviam, tothom quan surt surt de guanyar no, jo teníem una baixa, sobretot una defensa i bueno i, i ja t'he dit que hem portat el pèl del partit ens han fet un gol, el segon gol amb la mà, una mà claríssima però bueno, això, tot això entra dintre del, del futbol, no i hem començat a marcar, hem, hem començat una rada darrere que ens ha costat un gol, i bueno, són coses que estan encara millorant, eh, i bueno, en una setmana és pues, una mica precipitat. Manel, i què és el que s'ha millorar en aquest equip? Explica'ns una mica com com has vist l'equip, eh? tot i que eh? l'agafaves el primer tren, ho feies el passat dimarts no sé com, com has vist l'equip eh? si has pogut ja imprimir el teu segell, eh? teniu dos reforços eh? explica'ns una mica com ho has vist el plegat Bueno, uh, well, yeah, ja t'ho he uh, yeah. dit no ja sentis cèntims doncs jo crec una errada de defensa, i avui, una altra errada en defensa, i hem estat trampats, no? És una de les coses que no comença millorar, no cometen aquestes errades, perquè el que juga contra la Junquera no guanya el partit, sinó que s'aprofita de les errades que comet la Junquera, no? I això, doncs, ha de intentar que s'acabi, no? Uh, doncs Manel de veritat uh, desitjar-te moltíssima sort, uh, parlàvem el passat dilluns uh, tindràs moltíssima feina la propera jornada un nou desplaçament en aquest cas uh, al, al camp d'alcaldes amb l'inici ja de la segona volta uh, suposo doncs que uh, intentar aconseguir la primera victòria no Manel? sí, sí, sí, sí. Uh, el, encara que fora mentre vagis sumant vas bé, no? sempre que guanyis a casa però bueno, si et patenta tampoc passar res, però bueno, que sortirem a guanyar com avui, això ho podem tot estar segur. I que, bueno, ara falta... El... Però, si no cometem errada de darrere, guanyarem, guanyarem el partit. Això, això està claríssim. Doncs, Manuel, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort en aquesta nova etapa. Molt bé, Dani, mira, bona tarda. I nosaltres que continuem parlant d'aquest futbol regional i ho anirem a fer ara de la segona regional grup 15 Aquest dematí es disputava una interessant agrupació esportiva Roses Esplai S'ha acabat amb victòria de l'equip local per 2-1 a I per parlar d'aquesta victòria del Roses tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu tècnic en Gabriel, Gabriel. Molt bon vespre. Sí, bon vespre Bé, una victòria 2-1 a eh, molt treballada, no? Suposo Sí, sí, la veritat és mai millor dir perquè una vegada més aquest any ens he passat la primera volta 4 vegades hem començat perdent 0-1 i a més amb un, amb un senyor equip perquè l'esplai l'any francament juntament potser amb Sant Pere la primera jornada ha sigut el rival que ens ha costat més de tots que he trobat jo el més bon equip, ha sigut un gran equip i s'ha davantat al començament del segon part i nosaltres jo crec que una mica per, doncs, per confiança, per ordre, per eh, no afluixar, per creure en que sempre es pot preguntar fins últim minut, Nos doncs, mira, hem anat creixent, i en petits detalls, si a els tens a favor i a vegades en contra, us he tingut a favor, eh, hem fet el, els, dos a, els dos gols i dos 1-2-1 uh -huh. uh, uh, suposo que content no?, per aquesta victòria que a la mitja lliga doncs, us uh, refermen en aquest primer lloc amb 6 punts d'avantatge en aquest cas sobre el segon classificat el Torroella i ja 11 punts sobre el Bas de Roses i les Plais suposo que satisfet, no? Sí, doncs és sí. dir les últimes semes molt bons nivells de resultats sota aquestes dues últimes però jo tinc que ser el primer prudent perquè jo crec que segueixo dient, per exemple avui mateix les plays m'ha agradat molt, el Turruïs ha enganxat una mala ratxa dels partits i el Valls Roses també li costa una miqueta però jo crec que aquests tres equips tranquil·lament poden tornar amb una bona dinàmica de guanyar partits i el que espero és que nosaltres no ens sortim d'aquesta dinàmica i que duri la segona volta no? i que puguem mantenir aquestes distàncies com a mínim i si potser ampliar-les. No? però la veritat és d'avui molt content perquè m'acaba la primera volta amb una bona bona posició uh -huh. uh, Com trobes el que queda d'aquests 17 partits que queden, uh, Gabriel? Jo crec que uh, serà sempre totes les anys que porto entrenant les segones voltes són molt més complicades perquè tothom s'hi juga molt més tant per la part com per la part de aquest any amb tants ascensos i ascensos i aquestes històries de canvi de les categories encara serà més disputat jo crec que no, ningú farà de punts, els de dalt el se'ls farà tants punts com la primera volta, que cada partit serà molt complicat, i, i ja anirem veient, no s'havia no, no, no dit, però en ja que tothom farà ben els punts, sobretot els de davant. Uh -huh. doncs uh, Gabriel Margall uh, minister de l'agrupació esportiva Roses, moltes felicitats uh, hem estat doncs, uh, de moment campions d'hivern uh, ja sé que el que comptes és ser campió al final de la temporada però bé uh, de moment va el Roses pel bon camí de tornar a la primera regional uh, en aquest cas uh, la segona catalana uh, sí, aquest cas l'any que ve sigui sí, el segon català l'any que ve doncs uh, moltes Gràcies, Gabriel, i serà fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres, Bergi. Molt bé, sisplau. Molt Municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis.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 i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Jouers d'Europa per acollir les principals competicions internacionals corda, el terreny de futbol golf està format per bilogats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el temps a Maçanet de Cabrenys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 She's the best cook that served a melted cheese. Baby, al correu. There's absolutely Esports. Parlem del futbol regional. A continuació, dèiem, el que farem serà anar a, a, a reproduir una entrevista que manteníem amb el nostre company Carla eh, Lluís Rivera doncs, fa unes jornades i que ens parlava de les tres categories del futbol regional, primera, segona, tercera, regional, a més a més, de la preferent de la trajectòria que estan portant els equips de casa nostra. Per tant, doncs, anem a escoltar eh, aquesta entrevista que manteníem amb Lluís Rivera fa unes jornades de 2010, que en destacaríem? En destacaríem que amb el canvi de categòries per la propera temporada, l'acció ens hi anirà molt car, recordem que a primera i segona regional la més puja el campió, en canvi a tercera en pujaran dos. Pel que fa a primera i segona, cap equip empordanès està situat en aquestes posicions privilegiades, però bé, els de primera semblen més aviat descartats, els tres equips de casa, en canvi a segona trobem que hi ha més opcions. De, pel que fa a la primera personal, què, què destacaríem dels tres equips de l'Alt Emporgà? Doncs tant l'escala, com vi la i la Junquera també hi ha situacions combatament diferents. Comencem per l'escala, si et sembla bé. Tomem l'escala, el conjunt d'equip Mas, en quarta posició, però a 14 punts a les 100. És un equip, el conjunt escalant, que s'havia confeccionat per pujar de categoria, però té el mateix mal de sempre. Els esencis de, de temporada el maten als inicis va ser força espantós no ha aconseguit la victòria fins al cap de força jornades, però bé, sembla que s'ha refet en les últimes jornades, ha aconseguit cinc victòries consecutives, clan alçat fins a la quarta posició, i una de les notes positives és el seu davanter, Manu Morós, que ha marcat 7 gols en els últims 4 partits aquest jugador, que és de l'escala i té 18 anys s'ha destapat en les últimes jornades i sembla que podria ser el relleu de Genàs i Arbusí, dos jugadors de casa que ja, ja porten molts anys a la, a la categoria i que últimament estan disposant de molts minuts, però bé i l'escala es conté 14 punts acaba la temporada i segueix a dalt i intenta esperar la segona posició Evidentment és el que comentaves tu no? els inicis de temporada cada any a l'equip escaleny li passa el mateix eh? què atribueixes aquest, eh, amb els inicis de l'escala? Sí, des de l'escala m'havien comentat que bé, per temporada fan uh, camps de gestes artificials un camp molt perjudicat Aquí recordem és el camp que està a dalt municipal de l'escala un gestes artificial de la primera generació, la primera que va, que va sortir i bé durant que també hi ha giudes que treballen a l'estiu i bueno, entre una cosa i l'altra, arriben molt justos al principi de temporada, sempre Equip Mas en té 12 o 13 i ja no ha sigut fins ara que ha començat a recuperar jugadors claus com a Mike i aquí del Camprodon que estan donant resultats uh -huh. uh, Si et sembla parlem també del Vilamalla de Carles Santiago i de Marques Ais El conjunt Vilamallanc està situat en més ena de posició, fora del descens situació tranquil·la, però bé, recordem que aquesta temporada baixa en sis equips i només estan a 2 punts al descens La l'última victòria davant del quart ha estat importantíssima per acabar el descans en de l'any amb, amb zones de permanència el conjunt de Santiago i Casais es caracteritza per tenir un bloc sòlid darrere i bé, dir, la, la calma i la tranquil·litat que està prenent els seus jugadors es fa reflectida en, en la classificació. Està a dos punts de, del descens només i la classificació està molt, classificació està molt apretada a zona de baix, una situació que, que malauradament estava bé la Junquera anem ja cap a la, al municipi fronterer, a la Jonquera, on tu, com tu mateix comentaves, en aquests moments és penúltim després de l'última derrota al Camp del Tossa, precisament al CUE. Efectivament, una última derrota que fa molt mal, Pobre, vam perdre 3 a 0 al Camp del Tossa, al CUE de la categoria, que fa dos mesos que no aconseguia la victòria. En cas de victòria, l'equip de Pere Minyes hauria acabat el Nadal amb, amb zones de permanència. Però bé, ara han de mirar més enllà, l'equip s'ha reforçat. Recordem, han fitxat Chiqui Marquitos, dos jugadors més coneguts de la comarca, precedents del Perpinyà, un equip nord-català en el qual també figurava l'Ango. Els, els tres jugadors van decidir plegar fa tres setmanes per empagaments i han tornat cap a, cap a casa. Els germans Cabezos han de portar gol en aquest equip perquè recordem que la Junquera és el menys col·legió de la categoria només ha fet 13 gols amb 15 partits i és el pitjitz amb 4 gols i Rubén, un dels màxims col·legiós de segona regional de la temporada passada encara no s'ha destapat Uh, la Junquera que en les darreres temporades s'ha convertit en un equip d'aquells anomenats ascensors no? un equip que aquesta temporada recuperava la primera regional uh, no sé quins ànims hi ha aquests moments a la Junquera uh, esperem que hi hagin ànims de, de calma perquè la Junquera recordem va pujar fa, tre, fa tres anys l'any següent en Frederic Santiago van tornar a baixar Ara últimament van estar dos anys a segona regional que el primer any hi havia el Figueres que es va endur el campionat L'any passat van tornar a aconseguir el campionat que li donava l'ascens a Primera Regional. Quan dèiem, la llei és llarga, només estan a dos punts de la permanència i esperem que la segona volta es revifi l'equip. I nosaltres que continuem repassant aquestes categories regionals ens n'anem cap a la segona regional en el grup 15 on, Lluís, aquesta temporada només hi ha una plaça de 100, i en aquests moments eh, seria el Toruella qui eh, l'ocuparia, no? Efectivament, el conjunt de Montgrí lidera la classificació amb 38 punts els mateixos que els Roses Aquests dos equips sembla ser que no hi ha resclet sinó que al de classificació tenen 8 punts més que esplais i bases roses Si em sembla bé, començarem per l'agrupació esportiva Roses el segon classificat doncs ve el conjunt de Gabri i Maragall, transiciós punts que líder i és el menys golejat de cada vegada totes les categories del futbol català. A més han rebut 6 gols amb 15 partits, un fet que els ha donat molts punts perquè rendibilit, rendibilitzen molt bé els gols mitjançant Bofrando i Hosni i aquest fet els ha, els ha permès situar-se en el que endavant de la classificació. Amb 8 punts menys es troba Esplais i Baza-Roses. El conjunt de Castelló d'Empúries va perdre un partit clau diumenge passat davant el Torrolla per 0-1, el nou líder de la categoria, i ara s'ha quedat de 8, a 8 punts per sota recordem que el conjunt de Joan Fàbrega ha quedat 4 anys a les portes de l'ascens, però aquest any ja no li van ni la segona posició el que de campió us quedarà una nova temporada a la mateixa categoria un altre equip que s'ha desinflat és el futbol club de base de roses el noix de José Santos també es troben a 8 punts del líder sembla que s'han desinflat en les últimes jornades s'han sumat només un punt dels 12 i han notat molt les baixes de Mito Chus dos dels golejadors Chus Quintos, recordem, és el màxim golejador Vigint Màxim Lujó de la Segona Regional, la temporada passada van acancar la llista de pitxitzes amb el Cabanes i Miguelito, que és una exigida d'Adolfi Guedes i el Reus, que va fitxar el passat mes de novembre per l'equip de la Vinyasa. Llavors, les sensacions del grup, les notes positives són Sant Pere, Pescador, Borreixet i Llençà. Cinquè, sisè, sete, clasificat respectivament. Aquests tres equips no aspiren a l'ascens, però bé, estan en una temporada força bona, han donat, han surts als candidats al títol i ves si la temporada acaba així es donant més que satisfets on, ha, on hi ha la zona calenta els equips de, del descens és on els nervis esplanes a fora de pell que actualment està a l'última posició amb 10 punts els mateixos calcabanes. Porvó i Agullana són els altres equips que baixarien a la quarta catalana Precisament el partit entre la l'Agullana i el Cabanes del passat diumenge va acabar amb Pec Cabrall entre els dos equips Les conseqüències, 4 partits d'ascensió en Matias Ballesteros, porter de l'Agullana per barallar-se al final de partit amb Javi Amigo davant del l'Al Cabanes I és que el que comentàvem, els nervis de fora de pell sobretot a la zona de descens s'han vist, vist reflectats en aquests últims partits Malauradament, el judici de l'UIFAC la i l'Archer Cook li van caure nou partits anteriorment per per clavar-li cop de puny a un davanter del llador i les sancions que han sortit aquesta setmana ja tornem als esplais hi han caigut set partits de sanció entre Joan Fàbrega i 6 el seu màxim olegidor, Iixam sembla que al final del partit entre els esplais del Torroella on l'actuació del col·legiat va ser força dubtosa els jugadors dels esplais del cos tècnic van anar a l'àrbitre a reclaminar l'elecció però bé Vull dir, que el Torruella i el Roses s'encançaven a la qualificació, Roses sembla ser el que estava més ben posicionat per aconseguir el títol, i la jornada inaugural de l'any que ves ve començarà precisament amb l'enfrontament entre els dos. El Torruella hi juga David Bombatí, ex-juga de Roses que la temporada passada no va poder evitar, el conjunt de Gabri i Maragall al descens de categoria un duel doncs d'aquells que es diuen uh, uh, uh, d'aquells importants, uh, aquest tu Rulles Baser Roses, eh uh, agrupació esportiva Roses, perdó, que segurament decidirà moltes coses, no, en aquesta segona regional. Sí, perquè les Roses ja està acostumada a partits grans, que diguem, en el derbi de la vila, en Malvaser Roses la guanyar 0-1, per tant, té la tranquil·litat que encara que perdi no es despanjeria. En canvi, el Torruella va, va perdre precisament contra la base Roses, però bé, ha guanyat en dels esplais, a la part d'alta. O sigui que passa el que passa en, en aquest duel de líders, cap dels dos equips es despenjarà. Uh -huh. i si baixem fins a la tercera regional, Lluís uh, com està? Hi ha 5 equips uh, que venen els grans candidats a uh, aconseguir les dos places decents uh, com, com estan en aquests moments? Sí, si et sembla bé parlarem d'aquest grup d'entre perquè en el grup 30, tot i que hi ha equips del al temporanès, cap d'ells està situat a la, a la part alta de la classificació bé, com, com tu deies Dani hi ha 5 equips candidats en el títol actualment és el que de és el que dirà la classificació amb un punt més que el Figueres B amb la reestructuració de categories serien aquests dos equips els que pujarien a la tercera catalana. Marca l'àmbit de l'Ortran es manté en l'expectativa, però també tenen opcions al títol. Si et sembla bé, parlem una mica del que de què és. El conjunt costaner doncs, lidera la classificació, cada any intenta recuperar la categoria que va perdre fa tres temporades, el handicap que ha tingut els últims dies és que l'entrenor Ricard Pérez va dimitir per problemes, per problemes d'equip però bé, sembla ser que els jugadors no, el mateix jugadors de l'equip estan duent l'equip i, i actualment els ha força forçament aconseguir les últimes dues victòries que els permeten capçalar la classificació amb un punt més que el Figueres el conjunt de semicomes, el Fidel Banqui Blau que aquesta temporada s'ha estrenat a la categoria és el màxim gol de la categoria ha marcat 73 gols amb 15 partits una xifra d'escàndol, sense anar més lluny el passat dissabte va golejar per 18 a 0 en el, en el Vilafant un Vilafant que va de cap a Caiguda és en penúltim tot i que havia fet un inici de temporada força, força bo a uh, tres punts de, dels Figuerancs es troba el Marc Alam l'altre conjunt figueranc del grup que s'ha destapat en les últimes jornades, es va tenir un inici complicat amb el de l'entrenador José Santos, però bé, últimament han solucionat els programes d'equip, i jugadors claus com Abraham, Oguet i Llança, amb jugadors amb la Giga i parlada, entre d'altres, doncs, han, han estirat el carro i bé, són els que estan marcant diferències, són jugadors que provenen de categories superiors, i ara estan només a tres punts de, de l'essència, i si fan les coses bé, podrien ser els candidats en, en el títol. I llavors, eh, quart i cent de classificat, l'expectativa, però també amb opcions, es troben Viladortran i Llarz, dos equips que provenen de segona regional pel que fa el conjunt i la Bertrenenc doncs bé, té 4 punts de distància respecte a l'ascens ho fan molt bé a fora de casa però a casa es són una mica i el Llerc, que va començar molt bé inclús va ser líder de la classificació durant unes diverses jornades i va tombar el Figueres bé, doncs ha perdut tres dels últims 5 partits si no m'ha equivocat només n ha aconseguit 4 punts de 15 i estarà una mica despenjat de 7 punts però bé, a la segona volta es llarga com, a, com se sol solia en el tòpic i si fan les coses bé mirant els enfrontaments duels directes contra, contra els de dalt i es podrien, es podrien tornar a enganxar la zona alta llavors, pel que fa l'equip de casa el Vilasacra es troba en totgena posició zona tranquil·la sempre s'ha amegut en, en aquesta posició durant tota la temporada el conjunt de Carles Moreta creiem que pot aspirar fins a la setena plaça és, sisena setena plaça, que és quan comença a la nomenada segona lliga, tenen 17 punts i es troben, es troben només 6 punts al Cistella, un equip que també va començar molt bé però, però que ha fleixat el ritme doncs això, senyor doncs, Vilasacra, que ja va donant surts en el Llers, per exemple doncs, podria ser un dels equips que triés al cap a la segona lliga i acabar d'una bona temporada mm -hmm. ah, Els dos equips que potser s'esperava més d'ells, eh, per allò de... que venen de segona regional, podrien ser Bertran i Llers? Sí, bé, però ja dic el nivell està molt igualat en, en els 5 equips i en el tren llarg potser ja tenen la pressió afegida perquè provenen de segona regional però bé, tenen nivell, el mateix nivell que cada qui és Figueres i Marc Alam cada que és, cada any està a dalt per intentar pujar el municipal de Saguarda és un fortí però aquest any de fora de casa estan aconseguint bons resultats el Marc Alam té el mateix problema de sempre vull dir, sempre els programes personals entre, entre el mateix equip ara sembla que els han solucionat amb Martínez al capdavant i bé, i pressió afegida poder per tots, Vull dir, saben que unes 100 els ho el portaria tercera catalana en canvi si no, si no pugen es quedin a quarta catalana en el, en el pou de les categories del futbol territorial i precisament parlem d'aquestes noves categories que a partir de la temporada 2011-2012 estaran ja eh, en marxa eh, com, com es valora des dels clubs i explica'ns una mica com anirà tot plegat bueno, els clubs ha valorat positivament perquè bé, el gran problema en fi de tot plegat era la nomenada regional preferent perquè era la que va a cavall entre el futbol més provincial i amb el territorial de tot Catalunya recordant que la primera catalana es dividirà en dos grups, un dels quals serà de Girona i Barcelona i entre els quals hi podria haver-hi Parlada i Figueres si el Parlada no acaba pujant a tercera divisió i manté la categoria que aquest fet sí que sembla que el té l'abast i el Figueres, que entre els sis primers de preferent, on s'enfrontarà l'any que ve un derbi que pot preujar molta, molta expectació a la comarca. Llavors, la preferent, com diríem, és la que desapareixeria en aquest cas, perquè la resta de categories només canviï el nom. La primera regional s'anomenaria segona catalana, i és aquí on hi tots els equips de, de, de, de, tot el, de la província de Girona. Llavors, la, i així conseqüentment, segona regional seria tercera catalana i tercera regional, quarta catalana. Pràcticament els nups són els mateixos, la, la clara diferència és la que han comentat. Primer en catalana, dos grups, i, i la resta per doncs, demarcacions com, com s'ha fet fins ara. Uh -huh. I per tant, doncs, això és el més destacat d'aquest 2010 pel que fa a les categories regionals. Si haguessis d'apostar ara mateix a finals de... 107 la programació musical més completa. 107 Música 107 Esports amb Dani Pagès dèiem nosaltres que arribem al punt horari de dos quarts de nou del vespre i el que farem ara serà establir una connexió amb l'exterior, concretament amb el nostre company Guillem Plujà el qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Guillem molt bon vespre. Bon vespre Dani Pagès, bon vespre a la gent que escolta el programa 107 Esports. Doncs bé, eh, ens posem en contacte tu com cada diumenge perquè ens facis un petit resum del que ha estat la jornada en aquest eh, futbol eh, més professional eh, des de primera divisió eh, fins a la segona divisió A on tenim el Girona que aconseguia una victòria el passat divendres també al Madrid, ens sembla que avui han s'ho una mica, eh, no Guillem? Sí, primer de tot rectificar són dos quarts de deu, no dos quarts de nou, ah. com dius. <laughs> Perdona, és veritat, estem en directe. Enric Bucós, directe, en directe eh? dos quarts de deu vespre. Doncs en aquests moments portem aproximadament 25 minuts eh, en el camp del Barça, que està jugant el Barça i el Màlaga. I el partit, doncs, és, és un partit de, de festa major. En el minut vuit, un passe d'alba des d'Ainia de està mancat el primer gol. Un gol molt maco, un xut quedat al pal i entrar de dins. En el minut 18 vuit, en Busquets ha recuperat una pilota la passada... Uh, en, en Messi d'Envilla ha marcat el 2-0 i ara fa molt pocs minuts que uh, l'Aldres ha caigut no ha caigut, ha, ha tingut un tirón ha hagut de ser retirat i ha sortit uh, l'Adriano crec, crec que aquest noi s'haurà lesionat i s'haurà fet bastant, bastant mal. el partit que estan fent ara pel Canal Plus és un partit que doncs, uh, calca els altres diumenges Uh, aquesta gent de Málaga es sortirà d'aquí 4 o 5 gols de, de diferència, com a mínim, si les coses van gota normalment bé. I uh, sembla doncs, que el Barcelona està jugant sempre el mateix equip. Sem amb l'equip contrari sembla que és, sempre és el mateix. És un partit doncs, que tal i la Real Societat, conèixer el Málaga, conèixer el Madrid, fan el mateix joc i els jugadors rivals fan exactament el mateix tots. Res, aguantar com poden i, i esperar les patacades. Eh, hem de dir que fa una mitjoreta acabat el partit del Real Madrid al camp del Maria. ha sigut un, un partit eh, diguéssim eh, ha sortit el Madrid tranquil al camp sabent doncs, que guanyaria tranquil·lament l'Almeria és un equip fluixet però a mica en mica l'Almeria s'ha anat posant s'ha anat posant al mig del camp i amb una jugada molt maca i, eh, eh, i un xut molt ben col·locat a porta ja hi havia hagut un espècie de penal ha marcat l'1-0 a la primera part i a la segona part del Madrid ha costat molt empatar fins cap al final eh, no ha pogut empatar que ha sigut un gol eh, que l'ha marcat en Granero eh, què podríem dir doncs el Madrid eh, té un equipàs se de felicitar per, perquè ha aguantat aquesta volta tant com ha pogut en el Barça però en aquests moments ja la cosa està fluixant una mica i jo crec que el problema que ha tingut avui el Madrid ha sigut el gran partit que va fer l'altre dia contra l'Etic de Madrid que van, van arribar cansats molt rebentats i encara no s'han refet doncs, de, de, de, del partit de l'altre dia i per això aquest empat, que podria haver sigut la de victòria del, del Madrid perquè als últims minuts ha tingut un sotó al Palau Ronaldo que la pilota l'entrada perquè deu no ha volgut contra en tres. Una altra cosa, Dani, de, una petita, un petit comentari també. Avui és un diumenge gran pel futbol català, ja que tots els tres equips de, de segona divisió i els dos equips de primera divisió han tingut una victòria tant com és Barça, el Barça suposo que l'ha tindrà d'aquí un repet, espanyol, al Girona, que va fer un, un bon partit i va guanyar 2-0, el Sant André, el, perdó, el, el Tarragona, i també el Barça B. Per tant, jornada d'aquest diumenge, històrica, el futbol català ja ha demostrat doncs, que els catalans, aquesta vegada, han, si no passa res per anar Barça, ho han guanyat tots. Guillem, suposo que pel que fa al Barça, com sempre, no? Està eh, dominant i el que comentes tu, no? És, eh, no té res a veure contra qui jugui l'equip eh, de Josep Guardiola, no? Sí, sempre és exactament el mateix. Ara hi ha hagut una jugada, una jugada de Messi que ha entrat ben bé fins a l'àrea, si ha la l'empiota sobre el porter i ha passat ben bé just al cim de la porteria, podria haver sigut el tercer. Hi ha una entrada bastant bona, més de tres quarts d'entrada i eh, doncs esperar això, com portem aproximadament en aquest moments 28 minuts quasi gairebé 30 de la, de la primera part eh, esperar que vagin caiguin els gols i que al final doncs, el resultat sigui el, el que està sondint ja gairebé sempre de 5 a 0 és un resultat que jo aposto no? que, que o si sigui, aposto amb un bon 5 a 0 què més? Uh, Guillem, parlàvem abans del partit uh, de les victòries dels tres equips catalans de segona uh, el Barça B uh, ho feia 2 a 3 davant de la, del Salamanca el Nàstic guanyava l'Albacete per 0 gols a 1 i el Girona divendres inaugurava la jornada guanyant per 2 a 0 el Nomancia, una exprimera, el Girona s'ha posat en 25 punts, uh, explica'ns una mica doncs, uh, com vas veure el partit, uh, si, el, si és que el vas veure explica'ns sí, sí. una mica els tres partits, no els tres, els cinc que he comentat els he vist tots cinc vull <ríe> dir que me fet un tipus de ver el futbol el Girona, doncs el Girona la victòria que, que li va produir i guanyar en el mini-estadi li va donar una gran moral van sortir molta moral, el Girona té un molt bon equip, té jugadors molt bons sí que hi ha, hi ha algun de veteraner perquè ja són ja entre 30 i 32 anys ja n'hi ha bastants i van sortir doncs, a, a fer el seu partit aquí a Utilivi van jugar molt i molt bé Varen marcar dos gols i es van doncs, eh, sortir una mica de les posicions de, de descens que estaven. Però hi ha una altra nota a destacar. Els quatre últims avui han puntuat tots, també. El Tenerife, que jugava en el camp del, del Poterradina, aquests, empatat, aquests dos han empatat, per tant el, el Girona li ha tret en aquests dos punts. Però tant el recreatiu de Huelva com el com el, el Tarragona, doncs aquests han anat puntuant i vull dir, la cosa està, està a quatre punts de, de diguéssim, del descens. Però, bueno, de moment va, la cosa va bé, el Girona va llançat i ara hem d'esperar que aquest dos desplaçaments que té fora pugui treure algun puntet. Efectivament, ara un Girona que té dos partits consecutius fora, eh, la setmana que ve a Còrdova, en el que és l'últim partit de la primera volta. Una primera volta que s'ha acabat amb 25 punts. Eh, fa dues temporades, quan el Girona va debutar en la categoria, a la, la segona divisió A, eh, l'equip de Agné aleshores va fer 31 punts a la primera volta. Aquesta ocasió no hi arribarà, però té la possibilitat de sumar... Eh, 28, punt, 28 punts un bon registre, no, Guillem? Per, okay. per mitja temporada? Normalment es, es compta 50 punts i si hem arribat a un partit d'abans de la temporada important 25 i hem tingut molt mala sort aquesta temporada al començament no van ser gaire apoyats els albis no es van protegir gaire recordo que ara el partit de Tarragona que, que, que, que bueno, entre d'altres el no s'està pensant bé i jo crec que no passarà pur de cap manera, eh? Guillem, uh, la setmana passada el passat dilluns uh, teníem l'elecció de la pilota d'or uh, recordes que en vam estar parlant aquí uh, tu com, com vas veure aquella elecció? explica'ns una mica uh, com ho vas veure des de doncs, des de... gol, acaba de marcar el Barça acaba de marcar el Barça acaba de marcar el... Sí, el Pedro, una jugada pel mig, pel mig de la porteria Ah, uh, ayo, ha hagut, ha hagut un robot i en Pedro ha, acaba de fer la barraca. El, el 3 al 3-0 ja en el minut. Perdona que, que que talli, però és que ha sigut un Expliquem's, el gol, Guillem. Don, mira, ha, ha sigut un atac dels que fan sempre Messi i Iniesta Michel, uh, uh, a costant salària, hi ha hagut un pas en profunditat, la pilota l'agafa Messi, la Messi la tira, uh, rebota en el porter, surt en Pedro que ve tot d'all i marca al 0-3, al 3-0. El passi ha sigut de, de Messi uh, i el, el rebot ha sigut de línia que el porter ja ha parat i en, i en Pedro, que venia, doncs, tot darrere, el 3-0. primera part, doncs, en aquests moments, 3-0. Em deies la, la, la mota d'or. Exacte, la, la pilotadora, et deia... Pilotador. Explica'ns una mica com ho vas veure. Uh, què vols que t'expliqui? Com va veure el, el reportatge o com va veure el, el premi? Uh, el premi, el premi. Bé, doncs. Aquí la Penínsia Italiara va aliar a les coses dient que era l'Iniesta el que se l'emportaria. Esclar, això no sap ningú, això. I uh, uh, hi havia doncs en Xavi, que havia fet bé un gran mundial. L'Iniesta també havia marcat a, aquell gol tan important. Però si estem mirant cada, cada partit de, de Messi, veiem que, que, que, que, és, que és, un, és el millor jugador que hi ha en aquests moments en món. I quan entrenadors, jugadors i gent que entenen de futbol de tot el món fan unes, unes votacions i tira el millor jugador, doncs no havia cap més motiu que l'únic que podia tenir era Messi i, efectivament, així va ser. Per tant, jo crec que és just, és just per Messi, perquè ha guanyat la seva segona pilota d'or i segurament en guanyarà moltes més, però, esclar, una mica decebuts els espanyols per no haver tingut doncs, l'Iniesta i els catalans per no haver tingut en Villa... Ai, perdó, en Villa... En, eh, el, Carai, com es diu? Dani, ajuda'm! Diga'm, diga'm Guillem, perdona. Eh, dèiem que, que el que no... Ha... Diga'm Guillem. Sí, no, que... Eh, pels catalans ha sigut millor que l'hagués bunyat amb en, en Xavi. En Xavi. En Xavi. En Xavi, efectivament. I el, però al final la, la realitat és que el que més fa la mereixia i el que més fa la mereix és en Messi. I la pirota d'Hort és justa i molt justa. Més? Guillem, Digues. em permets que deixi escoltar una cosa i ho comentem després? Vinga, uh, Ho escoltem, el que comentàvem la setmana passada, i doncs, uh, després ho comentem, va vale? bé? Val. amb el jugador doncs, sud-americà el, el deixaria d'Argentia, amb en Messi el deixaria, doncs, engullarà moltes de pilotes d'or, tal com deia avui un estrit en el món el deportiu, deia Messi es mereixia un epilote d'or partit. Això realment és una, una paraula bastant, bastant interessant. Doncs Xavi, eh, per mi seria el favorit en Xavi, però, eh, esclar, l'Iniesta segurament serà que s'emportarà la pilota d'or. Ja tinc, però que no, plus, volen <laughs> Doncs, Guillem, això és el que eh, parlàvem la setmana passada, el que ens comentaves tu la setmana passada, i, eh, doncs, eh, Canal Plus no, no van estar contents, eh? No, oh, no, i avui, avui n'estan menys. Avui el partit, doncs, avui precisament en aquest partit que s'està jugant el, el Barça i el, i el Màlaga, no es parla del Madrid. Estan tristos, no canten gaire bé els gols i més aviat critiquen les faltes que l'àrbit fa o deixa passar. <laughs> és, el, és una mica trist però bueno, deixarem així doncs, eh, Guillem Plojar, company eh, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i serà fins al proper diumenge molt bé, doncs, quan falten exactament 8 minuts que acabi la primera part la Bassa continueu guanyant 3 a 0 a Màlaga doncs, amb aquest 3 a 0 deixem, Guillem vinga, bon cas, bon, bona setmana adeu Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre.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 Un servei acurat a un preu econòmic. per anar posant en polifinal, com sempre, al nostre programa. El que farem serà anar a repassar els diferents resultats que fins al moment han arribat a la nostra eh, redacció. Uns resultats, doncs, que són els següents. Començarem per la primera divisió, la seva doncs, eh, en aquest cas, com dèiem, primera divisió, jornada 19, darrere de la primera volta amb els següents resultats fins al moment. Eh, València 2, Deportiu de la Corunya 0, Atlètic de Bilbao 2, Racing de Santander 1, Sporting de Gijón 2, Hércules 0. També tenim el Villarreal 4, Osasuna 2. Getafe 0, Real Societat 4. Sevilla 1, Espanyol 2. I Saragossa 1, Llevant 3. Zero. a partir de les 9 de la nit eh, s'està jugant el Barcelona a Màlaga, ho sentíem el nostre company Guillem Plujà i eh, l'Almeria i el Madrid s'ha disputat doncs, eh, des de les 7 de la tarda eh, els resultats eh, la classificació en aquest cas el Barcelona líder amb eh, 49 punts a falta d'aquest partit que està jugant eh, segon és el Madrid 47 eh, tercer el Villarreal amb 39 quart el València amb 37 cinquè l'Espanyol amb 30. 4. Per sota trobem eh, l'Ossassuna amb 15è lloc amb 18 punts, el Màlaga amb 16è amb 17, eh, 17è és l'Esporting de Gijón amb 16, 18è el Saragossa amb 18, el Llevant que és 19 amb 15 punts i l'Almeria tancant amb 13. La propera jornada, la vintena, la que serà la primera de la segona volta la componen els següents en contra, Sevilla-Llevant, eh, també el Madrid-Mallorca, eh, el Getafe-Espanyol, Sporting de Gijón, Auletit ¿no? de Madrid, Villarreal, Real Societad, Saragossa Deportivo de la Coruña, Almería Osasuna, eh, Barcelona Racing, Valencia Málaga, Auletit de Viva Hércules y i... Auletit aquests són els partits com dèiem d'aquesta propera jornada a la primera divisió anem cap a la segona divisió A una segona divisió A on <coughs> perdó, aquesta setmana s'han disputat els següents encontres en aquesta segona divisió A amb els següents resultats de la jornada 20 encara han en falta un equip per arribar al final de la primera volta Ells 0, Granada 0 el Recreativo de Huelva 2, Pillarreal 0, Betis 3, Alcorcón 0, Valladolid 2, Oscar 0, Albacete 0, Nàstic 1, Pontferradina 1, Tenerife 1, també Les Palmes 0, Còrdoba 1, Girona 2, uh, Nomancia 0, Salamanca 2, Barcelona 3, Rayo Vallecano 3, Cartagena 1, i Celta 1, Xerés 1. La classificació que Castellà de Pauvetis en 46, segon és el Celta amb 40, tercer el Rayo també amb 40, quart és el Cartagena amb 32, cinquè el Barcelona amb 31, sisè el Xerés amb 31 també, setè lloc pel Villarreal B amb 28, vuità és el Nomancia amb 27, sisè, un... nové és el Granada també amb 27, desert Valladolid amb 26, amb um, 11 a lloc trobem l'Elge amb 26 i ja amb um, 12 a lloc els Giron amb 25 per sota, trobem amb um, 18 a lloc les Palmes 22, la Corcon que és uh, 19 amb 21, el Nàstic que és uh, 20 amb 18 la Pontferradina uh, 21 è en 17 i el Tenerife Tancant amb 22. La, la propera jornada, la 21, la barrera d'aquesta primera volta, té els següents partits. Granada, Recreativo de Huelva, Villarreal B, Betis, el Alcorcón, eh, Valladolid, Oscar Bacete, Nàstic de Tarragona, Pontferradina, Tenerife, Les Palmas. també trobem el Córdova, Girona, Nomància, Salamanca, també el Barcelona, Rayo Vallecano, eh, el Cartagena, Celta de Vigo i el Xerès. Elge. aquests són els partits per la propera jornada la 21a en aquesta segona divisió A també i pel que fa a la resta de categories deixarem fins a la tercera divisió ja entrem en el món del futbol català on aquesta jornada hem tingut els següents guarismes en 1 eh, en 1 dèiem Palamós 1 primera eh, 21a jornada Llagostera 2, El Masnou 1 Vilafranca 2, Gabà 2 Reus 1, al Prat 1. Escó un Vilanova un Manlleu un Balaguer un Cornellà 2 Terrassadors a Castell de Fels 2 premià un Muntanyesa un Poble de Mafumet 0 i Espanyol un Europa 1. Aquests són els partits eh, d'aquesta nova jornada eh, on el Palamosa ha aconseguit un empat a fora La classificació segueix encatxalada pel Llagostera en 43 punts segons al grup amb 37 tercera la Montanyesa amb 35 quarta és el Cornellà amb 34 cinquè lloc pel Manlleu, 33 sisè és la Pobla de Mafumet també amb 33 setè és el Reus amb 32 vuit l'Espanyol B amb 31 amb 30 trobem el Terrassa amb 9 lloc el Prat és desè també amb 30 el Vilafranca 11 amb 30 el dotès el Gavà amb 26 amb 26 punts també 13 el Castell de Fels 14 l'Emposta amb 24 15 è el Balaguer amb 24 punts també el Palamós és 16 22 17 el lloc pel nou amb 21 18 és l'Escó amb 19 també 19 è en aquest cas el Vilanova amb 18 punts i tancant el Premià amb 11 punts la propera jornada la 22ena Masnou, Palamós Gavà, Llagostera, el Prat, Vilafranca Vilanova, Reus, Balaguer, Escó la Manlleu premià Cornellà Poble de Castelldefels, Europa Muntanyesa i Espanyol Amposta. Mm, va serem una categoria i ens analen cap a la primera divisió catalana. En aquesta jornada hem tingut doncs bons resultats per als equips de casa. En aquest cas, doncs, hem tingut, com dèiem, bons resultats per als equips de casa nostra. Amb els següents resultats, jornada 19, Sants 2, Tortosa 0, Blanes 6, Gignàstica Iberena 4, Igualada 1, Vilassar 4, també tenim l'Olesa 1, per Paralada 4, Uh, Olímpic, Can Fatjó 4, Montcada 2 Sant Cristófol 1 Sant Fodugany 1, El Guíxols, 3, Rubí 3, Vic 3, Gramenet B 0 Poble Sec 1, Olot 4 i Rapitenca 1, Tàrrega 1, la classificació en pel Vic amb 43 punts, segon és Olot Un 41, tercer Tàrrega amb 36, quart és el Vilassar de Mar amb 34, cinquè és el Rapitenca també amb 34, Si és l'Olímpic Can Fatjó amb 32, Uh, en setè lloc trobem l'Igualada amb 30 amb setè el Rubí amb 27 i en, en vuitè lloc, uh, perdó, en novell lloc el Paral·lera amb 26 de la Gimnàstica Iberiana que es disen, desena amb 25 Sant Florin també 11 amb 25 punts Robles és 12 amb 24 també amb 24 és 13 el Guixols el Sants és 14 amb 20 el Tortós és 15 amb 19 que el Montcada és 16 amb amb 19 punts, també. Amb 17 punts trobem el Gramenet B amb 17è lloc i el Blanes 18è també amb 17 punts, al Sant Cristòfol que en té 14 és 19, i el Poble Sec amb 9 punts, tanca la classificació. La propera jornada, la vintena, Poble Sec, Repitenca, Vicolot, eh, Guixols, Gramenet B, Sant Cristòfol, Roví, Olímpic, Camp Fatjó, Sant Felueng, Ulesa, Montcada, Igualada, Paralada, Blanes, Vilassar de Mar, Sants, Gimnàstica Iberiana i Tortosa, Tàrrega. Va ser en una nova categoria, ens situarem a la regional preferent, en el seu grup primer, on aquesta setmana hem tingut els següents resultats. Uh, Horta 1, un, Unió Esportiva Figures 2, també hem tingut el Tona 0, Palafugell 3, Avià Mataró Suspes, Premiada del 2, Manresa 3, Ripollet 2, Canyelles 1, Granollers 4, Caçà 0, Toró de la 2, Gironella 5, mullet 1, Ferner 0 i Banyoles dos Palau Solteig, plegaments 1 La classificació en pel Ripollet amb 36 eh, perdón, 38, segon és el Manres amb 35, tercer el Mollet amb 35 punts també en quart lloc trobem el Figles 34 cinquè és el Farners amb 29 sisè l'Avià amb 28 i setè el Granollers amb 26 punts. Per sota trobem 15è lloc al Banyoles amb 14, eh, 16è és el Palafugell amb 13 punts, 17è és el Caçà amb 12 i tancant el Mataró amb 8 punts tan sols. La propera jornada, la 18ena, Mollet-Banyoles, Turó de la -Farners, Granollers -Gironella, -Cassà, de farners Granollers-Gironella, Ripollet-Cassà, Premiada d'Alcanyelles, Canyelles, Avià-Manresa, Tona-Mataró, Porta-Palafugell i Unió Esportiva-Figueres, Palau-Fruita i Plegamans. Nenem a repassar una nova categoria, en aquest cas la primera regional en el seu grup primer on hem tingut aquesta setmana els següents resultats eh, jornada 17 eh, d'aquest grup primer eh, Camprodon 4 Tordera 1, l'escala 2 eh, perdó, Lloret l'escala 1 Bescanó 2, Bisbalanc 0 Caldes 3, Sant Gregori 2 Sant Hilari 2, La Junquera 2 Amer 2, Quart 2 Tosa 1, Besalú 2 malla 1, Besalú de 5-0 i Bosatosca 1, Ripoll 3, la classificació després de 17 jornades el Lloret és líder indiscutible amb 46 punts, segon és el Ripoll amb 32, tercera de Desenya amb 29, quarta és el Bosatosca amb 27, cinquè a l'escala en 27 també, sisè és el Basalú 25 eh, setè al el quarta amb 24 vuitè el mai en 23 eh, noves el Campolón amb 22 desè és el Torbera amb 22, Vilalvis Berany és 11 amb 21, Mer eh, té 21 punts en 12, el tercer al el Bascanó, amb 20 14 al Sant Tilari amb 19 també amb 19 punts, el Caldes 15 è el Sant Gregori que és eh, 16 amb 16 punts la Junquera 17 amb 16 punts també i el Tossa eh, tancant 18 è lloc amb 14 punts la propera jornada, la 18 d'aquesta primera regional Viva Malla, Bos de Tosca, Tossa Abadesen, a Abadesenc, Merdesalús, Sant Tilari 4, Caldes, la Junquera Bascanó, Sant Gregori, Lloret, Visbalenc Camprodon, L'Escala i Tordera-Ripoll. Anem a repassar la segona regional en el seu grup eh, 15 on han tingut aquesta setmana els següents resultats. Eh, el grup 15, 17a jornada, en pur, hi haurà tres 3 el també el Begu 2, Proveu 1, Verges 1, Cabanes 1, Lledó tres Base Roses 2 Agullana 2, Borrassa 3 Sant Miquel 2, Viladamat 3 Monell 0, Llençà 0 Sant Pere 2, Torruella 0 i Roses 2, Esplais 1 La classificació després de 17 jornades disputades a líder el Roses amb 44 punts segon és el Torruella amb 38 tercer el Base Roses 33 també en quart lloc amb 33 punts L'Esplais 5 és el Borrassa amb 28 6 és Sant Pere també amb 28 7 és el Vagú amb 24 Vuitell Llençà també amb 24 de punts, 9 és el Vilademat, amb 23, el Verges, que és de Z, 22, també eh, el Monells, eh, 11, amb 20, l'Emporia que és 12, en 20 punts, el Sant Miquel, 13 també amb 20 punts, el 14è és el Lledó amb 20, el Cabanes que és 15è 14 punts, el 16è el Purbou amb 12, la Gullana que és 17è 11 i el Guifac tancant amb 10 punts. La propera jornada, la 18ena, Sant Pere, Roses, Monells, Torroella, Sant Miquel, Llençà... A Gullana, Viladamat, Lledó, Borrassà, Verges, Baze-Roses, Bagú, Cabanes, Emporia Brava, Portbou i Aguifac, Esplais. Eh, anem a repassar també a la 17a jornada eh, pel que fa a la tercera regional. En aquest cas, el grup eh, 30 d'aquesta tercera regional, amb els següents eh, guarismes, eh, Gualta I, Zafra II, L'Armentera 2, Sant Pere 0 cursa 2, Saoleda 1 un. Cristinem 1, Montràs 1 Bàscara 2, Sant Jordi des Vall 0 uh, Comunitat Boliviana 9 Camallera 3 L'Escala 0, Siurana 2 I Aro 3, Medes del Tartic 2 La propera jornada en aquesta perdó, la classificació d'aquest grup 30... 30 de la tercera regional uh, el Jafra d'Encatsal amb 41 punts segona és el Monras, amb 38 tercer el Cristinem amb 32 quarta és el Cursar i per sota trobem um, 14 lloc al Ciurana en 14 15, 15 és el Sant Pere amb 13 16 el Mariscal d'Ullà amb 6 i tancant el Camallera en tan sols dos punts la propera jornada, la 18ena l'escala Medes d'Estràtic, Comunitat Boliviana Ciurana, Bàscara, Camallera Cristineng, Sant Jordi, Desvalls Cursar, Monràs, Larmentera, Saoleda Gualta, Sant Pere i Jafra Mariscal d'Ullà anirem a repassar ja per anar tancant uh, el món del futbol masculí, el que és el, la 17 jornada també en aquest grup 31 de la tercera territorial. Els Salvatans 2 guanyava 5 Sant Llorenç 0 Fortià 2, Cistella 0, cada que és un Garrigella, un Marcador 0, la Junquera 2 per alada B, un Baser Roses 2, Vilajoiga un i els 3 Vilafant 1, Espolla un de Sacra 3 i Unió Esportiva de Figueres 5, Navata 1. a uh, La classificació encapçalada pel Figueres amb 43 punts, l'Unió de Lluís de Bertran amb 39, tercer el que d'aquests també amb 39 punts. Uh, també uh, pel que fa uh, la marca de davant, és quart amb 37 5 és el Llerz amb 36 6 uh, és el Barça i Roses amb 26 punts 7 és el Fortià amb 26 8 uh, és el Sant Llorenç amb 25 el Garguella que és 9 amb 24, la Cistella desè amb 23 punts, la Junquera que és 11 è amb 21 el Vila Sacra 12 amb 20 punts uh, el Vila que és 13 è amb 17 també trobem eh, l'Espolla 14 amb 14 punts, el Navata és 15 è també amb 14 punts, el Vilafant és 16 amb 13, 17 és el Salvatans amb 8 i tancant el Paralà de B amb 7 punts. La propera jornada, la 18ena, la primera de la segona volta, Espolla Unió Esportiva Figueres, també el Llerç Vilasacra, Bases Roses Vilafant, la Junquera Vilajuiga, Garriguella Paralà de B, marca Adalà amb Cistella, Cadaqués Sant Llorenç, Fortià Salvatans i Navata Vilabert. anem a repassar també el món del futbol sala amb el resultat de la Fundació Esportiva Figueres que s'imposava 4-11, el Vidreres, Vidreres 4 el Fundació Esportiva Figueres 11 i ja per finalitzar el món del futbol femení també en eh, primera femení les preses 7 Turbou 0, jornada 15 i el derbi Cabanes 4, bàscara 1 i en segona femenina grup 7 també eh, quinzena jornada el derbi Base Rosa 0, Parlada 3 i eh, Sant Pere 5, eh, Santa Eugènia 2. Fins aquí tot el que han estat els resultats de la jornada. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del cafè del centre de Peralada. I nosaltres, que amb els resultats eh, arribem al final del nostre programa, arribem al punt horari de les 10 del vespre, ens manca un minutet per arribar a les 10 i posem, com dèiem, el punt i final del nostre programa. No abandonin la nostra sintonia perquè ara arriba l'Ectis Factory, eh, a la factoria dels 80, amb Rafel Corbí. Nosaltres i tornem el proper diumenge, però demà de 9 a 10 del vespre també tindrem una nova edició del nostre programa. Són les 10 de la nit.